Це є звукозапис LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільне надбання. Муха й бджола Леонід Глібов. Весною муха ледащиця майнула у садок на ряст, на квіти подивиться, Почуть зозулин голосок. От примостилась на красолі Та й думає про те, що як то гарно жить на волі, Коли усе цвіте. Сидить спасиво, поглядає, що робиться в садку. Вітрець тихесенько гойдає, мов панночку яку. Побачила бджолу близенько. «Добрий день!» – каже їй. «От диш хоч трохи, моя ненько. Сідаю тут, мерщі!» «Та ніколи мені сидіти!» – відвідує бджола. «Вже час до пасіки летіти далеко від села. Яка погана, – муха каже, – на світі доленька твоя!» Раненько встане, пізно ляже. Мені бо так змарніла б я. За тиждень би головоньку схилила. Моє життя, голубко мила, талан як слід. Чи де бенкет, чи де обід, або весіллячко. Родини, такої гарної години ніколи не втеряю я. І їм і ласую доволі. Не те, що клопоти у полі і праця бідна твоя на річ таку бджола сказала. Нехай воно і так. Та тільки он, що я чувала, що муху зневажає всяк, що де ти не поткнешся або до страви доторкнешся, тебе ганяють скрізь. Непрохана не лізь. Стару новинку, каже муха, десь довелось тобі почуть. Запевне, дурень-дурня слуха. Велике діло проженуть. Не можна в двері я в кватирку, або пролізу в іншу дірку, і зась усім. Нехай ця байка мухам буде, щоб не сказали часом люди, що надокучив їм. Кінець байки «Муха і бджола».